Todos muito bem-vindos ao Endzone, o podcast brasileiro sobre a NFL e sobre o futebol americano no Brasil. Aqui com vocês, Eduardo Galvão. É uma alegria, é um prazer estar na sua companhia, aqui com os meus queridos amigos Endzoners. Como vai, Alexandre Branco? Oi, Edu, estou muito satisfeito em estar mais presente em mais essa edição do Endzone.、Né? Ao lado de Júlio, Vitinho e você também. Espero que vocês curtam mais essa edição. E aí, Julião? Tranquilidade, meu filho? Tamo indo, né, Ale? Naquela peleja de todo ser humano, né? Mas tá vindo, tá vindo. Vamos fazer mais um podcast hoje da EFC. Isso, espero que vocês gostem. E aí, Vitinho, como é que é? bom? bom? Sempre, né? t a m o aí pelo menos u m podcast. Espero que vocês gostem desse de n o v o E você, Edu? Eu tô bem também. Muito obrigado, Vitor. c Muito obrigado a todos os meus amigos e n d s o n e r s Antes de começar o programa, eu queria pedir desculpas aos nossos ouvintes, à nossa audiência. São muito representativos pra gente, mas na última semana eu acabei tendo alguns probleminhas, o podcast atrasou. Desculpa, rapaziada, desculpa quem mandou e-mail que não foi citado, o programa acabou saindo um pouquinho depois de alguns e-mails, um pouquinho depois do resultado de alguns jogos, mas essa semana o Endzone volta ao normal, vamos voltar com a força toda, com toda a garra, toda a energia, vamos fazer o programa mais regular, mais bonitinho pra vocês. Os assuntos dessa edição de hoje. A bola oval no Brasil, com certeza. Agora faz parte da, do quadro de assuntos do Anderson. Vamos comentar um pouquinho sobre a l i g a f l a g a Taça Fortaleza e muito mais. Tem Carioca Ball, tem Litoral Ball. Muita bola oval voando por, pelo Brasil afora. E entrando no top 3, entre as divisões que mais venceram jogos na última temporada, nós temos a AFC East, a divisão do Buffalo Bills, do New York Jets, do New England Patriots e do Miami Dolphins. Mas agora, vamos ler os e-mails. Olha a mensagem! E nos e-mails dessa semana nós temos o e-mail do Thiago de Lavor Paz Barreto. Tiago mandou um e-mail pra a a gente, mandou um e-mail com uma dúvida. Vamos ver como é que e s tá o conhecimento dos nossos endzoners a respeito dos playoffs da NFL. No, no e-mail do Tiago, ele pergunta como os Ravens foram para os playoffs se eles estão na mesma conferência dos Steelers, que os Steelers foram o campeão da divisão. E aí, quem se arrisca a responder como que os Ravens foram parar nos playoffs? Eu mando essa aí, Edu. É simples, Tiago. É, os playoffs da NFL é, são divididos no seguinte: são. Por conferência, são quatro campeões de divisão, que são as divisões Norte, Sul, Leste e Oeste, que, que entram nos playoffs, e entram dois é, caras na repescagem, que é o famoso wildcard. Como acontece isso? São os caras que não são campeões de divisão, com a melhor porcentagem de vitórias na temporada. Eles pegam, a, eles pegam as vagas 5 e 6 do playoff, enquanto os, os líderes de divisão Pegam as vagas 1, 2, 3 e 4. Os, o pessoal do h a r d c a r d acaba confrontando o pessoal que estava entre os campeões de divisões, mas são os, que, os dois que tiveram as, as piores campanhas na temporada. Então eles pe acabam pegando as sementes 3 e 4 no bracket,、né? que é aquele esqueminha e tal, que tem os quadradinhos e esse cara ganhou, ele passa e o outro toma o X e etc. É assim que vai. Se, se você quiser, cara, você pode dar uma olhadinha no próprio site da NFL ou até no nosso queridíssimo Wikipedia, que nos socorre no, nos tempos de dúvida. E lá você vai encontrar tudo direitinho, explicadinho bonitinho. Pra você não se perder na próxima temporada e você poder fazer o seu próprio bracket lá, deixar atrás da porta do seu quarto lá. Oh meu Deus, hoje o Eagles vai jogar. Não, desculpa, é isso aí. Então, só para eu entender, Alexandre, é, o primeiro e o segundo, os dois times que tiveram as melhores campanhas nas suas divisões, descansam na semana do Wildcard. Enquanto o terceiro e o quarto melhor campeão de divisão enfrentam o pessoal do Wildcard. É isso? Exatamente, Edu. É, são os dois primeiros jogos dos playoffs, né? Wildcard Weekend. Então, os, os caras da EFC e da NFC que entraram pela repescagem. Pega m os campeões de divisão 3 e 4. O campeão acaba pegando o campeão de divisão 1. No caso, é o confronto do melhor do wildcard contra o quarto campeão da divi de divisão. Vencedor da divisão 3. Acaba pegando o segundo colocado na repescagem aí vai enfrentar a segunda melhor equipe da conferência, Edu. É isso aí, Thiago. Tiramos suas dúvidas. Você também tem uma dúvida? Você também quer participar do Endzon? e Manda seu e-mail cast.endzone.hotmail.com Pode mandar dúvidas, pode mandar sugestões para o programa, pode mandar comentários, pode meter o pau também, não tem problema. Nós estamos aqui para atender a nossa audiência. E no último final de semana nós tivemos a terceira rodada da Liga Flag Paulista. A rodada aconteceu no estádio do Baetão, i em São Bernardo do Campo, no último domingo, dia 21 de junho. Contou com três jogos pela terceira rodada. d e v i l s venceu o ABC Pistons por 2x0, um safety a nada. Nós estávamos comentando outro dia sobre resultados estranhos assim na NFL. Olha aí, ó. No Brasil, um safety a nada, d e v i l s 2x0 em cima do Pistons. O Valinhos Bears ganhou por 7x0 do São Paulo Sharks. E um touchdown e um passe bloqueado pelo linebacker do Valinhos. E o Avaré Gladiators venceu o Palmeiras Locomotives por 22 a 20, e um dos jogos mais disputados da última rodada. Alexandre, alguma coisa pra a comentar sobre os últimos jogos dessa rodada? Ah, cara, é bastante. Desculpa, vou começar de novo que eu me confundi aqui. Eu fui falar um negócio e pensei em outro, fodeu. Vou começar de novo. então é muito legal a gente ver o time do Avaré Gladiators crescendo. Agora no cenário do futebol americano em São Paulo, né? Eles vencendo o Locomotives é uma vitória é, que significa que o Havaré não está chegando para brincadeira, o Gladiator está chegando para vencer. É um, é um time no qual eu tenho amigos, assim, então admiro muito o espírito dos caras. Eles estão de parabéns por essa vitória em cima do Loco, que é um time tradicional. E o Valinhos Beres fez, fez valer a experiência, né, e l e s jogam na Liga Flag há muito tempo, assim como o São Paulo s h a r k s Que é o único heptacampeão da Liga Flag, é o time que mais vezes foi campeão da Liga Flag. Mas é um time jovem ainda, tem um pouco de cancha ainda pra pegar. E cara, o Devil's é o time dos loucos. E realmente esse resultado faz jus A equipe que o Pistons enfrentou, cara. O Devil só s tem maluco, só tem o pessoal do churrasco. O pessoal é, totalmente de bem com a vida da Liga Flag, o pessoal que só quer saber da, da farra, da brincadeira. São um pessoal fora de série, muito legais. Que torce muito para o futebol americano crescer, mesmo apesar dos churrascos na sideline e tal, que rola muito, né? A gente sabe disso. O Devil's é um time Edu, que tem caras muito experientes. Agora, é, o pessoal do Storm joga no Devil's, né? O pessoal que gosta de jogar Flag optou por jogar pelo Devil's. E o pessoal que curte jogar Teco, que estava no Devil's, está jogando hoje no Storm. Isso é, serviu muito bem para os dois times. Montaram dois times muito fortes e é isso aí, cara. O Devil's é sempre um time forte que chega nos playoffs e o Pistons é um time novo. Fez uma fusão agora, mas é, eu acredito que é um time que ainda vai ficar muito forte. Ainda vai, ser, vai dar muito trabalho. Mas e agora a próxima rodada da Liga Flag, Alexandre? Pra quem tá acompanhando os resultados aqui que nós estamos comentando e tá pegando vontade, tá pegando gosto, a próxima rodada da Liga Flag paulista vai acontecer aonde? É galera, próxima rodada rola no campo da rijeza, lá em Valinhos, dia 28 de junho. Começando às 10 horas da manhã, com o jogo entre Valinhos Bears e Avaré Black Horse. Depois tem Spartans vs Locomotives, esse é um grande confronto. O pessoal que curte Flag pode ter aí a oportunidade de acompanhar esse jogo em Valinhos. Não perca, Spartans e Locos é sempre um show à parte. E depois a gente vai ter Barbarians Rage, que é um time novo aí chegando do, do torneio de integração contra o Avaré Gladiators, que a gente estava comentando, que venceu o Locomotives por 22 a 20 na última rodada, Edu. E depois a, a mesma rodada continua dia 5 de julho, com o Red Warriors e eu estarei em campo finalmente pelo Silver Bullets. Depois de quatro rodadas, nada mais justo que você apareça para jogar pelo time, né? <risos> é verdade, dessa vez nós vamos estar lá em campo, é o segundo jogo do Bullets. Vou estar lá, pessoal. Quem, quem quiser a d i v i n a r o running back mais bonito da, da Liga Flag jogando, por favor. Não, brincadeirinha. <risos> e depois a gente vai ter Rhinos e Tigers, é, Sharks e Devils, e depois Pistons e Corinthians t e a m r o l l e r s todos no CT da Portuguesa, dia 5 de julho. Quem puder estar lá, p r e s t i g i r também, vai ser muito legal contar com a sua presença. E dando um giro rápido pelos outros resultados do futebol americano no Brasil. O Dragões do Mar sagrou-se campeão da primeira Taça Fortaleza de futebol americano, derrotando o FIC Cangaceiros por 53 a 25. Eu não tive muitos detalhes do, do torneio da primeira Taça Fortaleza, mas pelo que o pessoal conta, o Dragões do Mar passeou no torneio. Meus parabéns ao Dragões do Mar, meus parabéns a todos os outros times também. Título merecido e que v e m a a segunda, terceira, que a Taça Fortaleza se torne um campeonato muito forte aqui no Brasil. n e s t e último final de semana nós tivemos também a rodada de abertura do Carioca Ball, que contou com dois jogos, Reptiles contra os Piratas de Copacabana e o Falcões contra os Mamutes. Nessa rodada de abertura, os Piratas de Copacabana venceram o Reptiles por 10x6, Enquanto os Mamutos venceram o Falcões por 14 a 10. Carioca Ball é um campeonato muito tradicional, é o décimo Carioca Ball que o Rio de Janeiro tem a oportunidade de acompanhar. Mas por falar nos Piratas de Copacabana, eles também estão disputando o Litoral Ball, u、um、campeonato envolvendo apenas cidades litorâneas. O Piratas de Copacabana segue na liderança do Litoral Ball com duas vitórias. Os outros q u 4 times que disputam o torneio são o Ilha Avalanche, o Niterói Corsários. O Cabo Frio o Rocks e a região dos lagos Hammerheads. E o time da região dos lagos está segurando a lanterna. Mas parabéns também ao pessoal que está disputando ao Litoral Ball. E a divisão dessa semana, a divisão da AFC East, é uma das top 3 entre as divisões que mais venceram jogos na última temporada, gente. Pra vocês terem uma ideia, a divisão do Buffalo Bills, New York Jets, New England Patriots e Miami Dolphins. Nomes conhecidos, nomes históricos, nomes que tiveram um sucesso muito bom nas últimas temporadas. Vamos conversar um pouquinho sobre esses times, começando pelo Buffalo Bills. Paulo Bills na última temporada, sete vitórias, nove derrotas, o 14 melhor ataque corrido, a 14 melhor defesa cedendo 21 pontos por jogo. Foi fundado em 1959. É o único time da NFL a mandar os jogos em Nova York. Tem alguma coisa de estranha nessa frase, gente? Tem sim, tem sim. Como é que tem New York Giants e New York Jets e eles não mandam os jogos em Nova York? Explique-nos, Eduardo Galvão.、Okay. Os dois times que levam o nome da cidade de Nova York no nome, na verdade, mandam jogos em Nova Jersey. Eles mandam jogos no Giants Stadium. Ambos estão. Já está agendado a mudança de ambos os times para o m i d d l e l a n d s Stadium em 2010. Mas como eles ficam para depois, a gente vai comentar sobre eles depois. Vamos voltar ao Buffalo Bills. A última aparição do Buffalo em playoffs foi em 1999. Faz 10 anos que o Buffalo não sabe o que é chegar em uns playoffs. O que, que aconteceu com o Buffalo Bills na última temporada? O que, que nós vamos comentar sobre eles, rapaziada? É, Edu, olhando esse roster do Buffalo Bills aí, começando pela posição de quarterback, Trent Edwards, camisa número 5, não, não é lá essas coisas,、né? mas é o que tem, né? Então o Buffalo Bills vai ter que se virar com ele. Até hoje na NFL, 18 touchdowns, 18 interceptações, 4.329 jardas passando a bola, 79.1 de QB rating. É, Edu, não é lá essas coisas, né? Ele tá na NFL desde 2007, mas não vai ter jeito mesmo. O Buffalo Bills não fez nenhuma movimentação pra a buscar um novo quarterback pra a a equipe, então o Trent Edwards provavelmente vai assumir a posição de quarterback titular dessa equipe. Running back, m a r s h a l l l y n c h camisa 23, Edu, eu adoro esse cara, apesar de l e ser um tanto exótico, né? Muito produtivo, muito forte, um running back. De ótimos números, tá na NFL desde 2007 correndo pelo Buffalo Bills, 2151 jardas. Lembrando que nem todos os anos o Marshall Lynch correu sozinho com a bola, muitas vezes ele dividiu. É, rushing average de 4 jardas e 15 touchdowns correndo com a bola. Edu, esse cara é uma besta, ele quebra t a c k l ele e vai buscar aquela jarda extra. O Marshall Lynch não tá nem aí, se ele tiver que te atropelar pra buscar o objetivo dele, que é o touchdown, ele vai atropelar. É s e m d o ó Na parte de wide receivers temos lá o Lee Evans,、né? camisa número 83. Sempre muito produtivo, um, um wide receiver já veterano, muitos anos na NFL. E sempre brilhou vestindo a camisa do Buffalo Bills, mesmo com a falta de quarterbacks decentes nessa equipe. E agora passando para o lado defensivo da Bola Edu, já que a linha do Buffalo Bills já esculachando de uma vez. Não tem nenhum cara que vale a pena citar, afinal de contas, a linha do Buffalo Bills é não só porosa, mas uma mãe. Agora passando da defesa para a linha ofensiva, aplicando a frase de Júlio César Vettori: a linha é uma mãe. Na, já na linha de defesa, o negócio muda quando você fala de Aaron Schaubel e m a r c u s s h r a u d e d o Esse m a r c u s s h r a u d e d o é um animal, camisa 99, defensive tackle da equipe do Buffalo Bills, chegou do Jacksonville Jaguars na, na, na última temporada. Pro a a Buffalo entrou na NFL em 2001 e até hoje 319 teclos, 24 secs e meio. Lembrando só pro pessoal, aquele meio sec é quando o sec é, tem assistência de outro jogador. E até hoje nenhuma interceptação, mas também não vamos exigir muito do rapaz assim、né? 24 e meio. Ele já e s tá fazendo a parte dele no time. Tá certo, né? Não v a o exigir do rapaz, mas mesmo assim, ó, dá uma olhada. 1,98m, 140kg. Você vai exigir dele uma interceptação? Eu vou falar pra você, cara. Se ele quiser interceptar, ele intercepta. Eu não vou ficar a peitando ele, então. Ó, esse aí é o famoso 140kg de pura emoção aí. Achei o cara. O que, que é isso aí? Esse sim, esse é o cara. Parte da secundária da equipe. Terence r McGee, com certeza é um nome que deve ser citado. Um cara que é uma arma muito perigosa no retorno de p u n t s É um excelente cornerback, segura onda nessa secundária. Junto com o Drayton Florence e o Leoris m c e l v i n que fez uma temporada legal como rookie e agora deve despontar como um bom cornerback na NFL, um starter realmente. E entre os linebackers, Kawika Mitchell, Edu. Kawika Mitchell é um bom linebacker, faz uma d i f e r e n ç a z i n h a nesse time do Buffalo Bills, que não tem todos os talentos, mas eu acredito que vai melhorar muito com as adições que fez no draft. E aí, Julião, o Buffalo Bills vai ou não vai com o pessoal que eles buscaram no draft? Bom, a esperança é sempre que sim, né? Pelos torcedores de búfalo, pelo front office. No first round, pegaram o Aaron Maybe, que vai ajudar nessa linha defensiva, junto com o Aaron Schoble e o Michael Stroud, a ajudar a no PS Rush, tanto na defesa quanto, quanto no jogo corrido. No segundo pick de first round, no pick 28, que eles adquiriram do Eagles na troca com o Jason Peters e tal. Eles selecionaram um jogador para a linha ofensiva, talvez para cobrir o buraco que Jason Peters vai fazer, apesar de ser um center. Eric Wood, que era o segundo melhor center dessa classe, atrás de Alex m a c k que foi escolhido pelo c l e v e l a n d b r o w n s No s e c o n d round, no pick 10, escolheram Jairus Bird, que, junto com o Terrence McGee, vai ajudar contra o passe. E No, no outro pick do s e c o n d round, no pick 19, escolheram Andy Peters. Levitre, um ofensivo lineman que também vai tentar ajudar essa inofensiva, que é uma mãe, como já disse o Ale, após a perda do nosso querido Jason Peters. E aí, Vitinho, o que, que rolou nessa offseason do. O Vitor agora ele vai comentar do maior movimento do Bills nessa offseason, né? Quem é que o Bills trouxe nessa offseason, Vitor? Olha, o Bills fez pra mim u、um、movimento m mais perigoso nessa off-season aí, que foi trazer o Terry Rowans. Porque Terry Rowans, todo mundo sabe que é um baita wide receiver, né, l e É, um baita wide receiver, mas é um baita de um problema também, né, Vitinho? É, com certeza, né? Se, se o Bills for bem, o que eu acho muito difícil, ele com certeza vai se dar super bem no Bills. Agora, se o Bills começar numa m a r é de derrotas aí, vai ser um baita de um problema pro Bills. Trouxe também Geoffrey Garter, center do Panthers, que foi um backup por muito tempo, mas Ryan Kelly se machucou no último ano e ele acabou jogando. Foi muito bem e o Bills trouxe ele pra a pegar essa posição de center aí. Mas o que será que a gente pode esperar do Bills pra a essa próxima temporada, gente? Eles reforçaram principalmente a defesa e as linhas, que são dois pontos que tem que ser muito importantes em qualquer time que queira ter algum sucesso. E trouxeram um dos melhores, mesmo não tendo uma índole muito boa, mesmo não sendo muito bom de vestiário. Né, trouxeram um dos melhores wide receivers da NFL, Terry Owens. Só que Terry Owens, até hoje, em toda a sua carreira, já jogou com quarterbacks estrelas. Essa frase eu tô roubando do meu amigo Ale, que vai falar daqui a pouco, mas essa frase eu tô roubando do Ale. Ele até hoje já jogou com quarterbacks estrelas. Passou pelo 49ers, passou pelo Eagles, passou pelo Cowboys. Agora ele chega em um time que o quarterback não é o dono do time. Ele chega em um time que o quarterback é Trent Edwards. O que, que a gente pode esperar do Bills dentro de campo e no vestiário nessa temporada? Olha, vai começar simplesmente pelo seguinte. O Terry Owens é... saiu do 49ers brigado. Entrou no Philadelphia Eagles com a promessa de que ele e Donovan McNabb seriam É, amor eterno, amor de, de verdadeiros irmãos, caras que foram separados na maternidade, mas na verdade não foi bem assim. Terro h o e s acabou queimando o filme do McNabb, é, falando mal dele na imprensa, expondo problemas de vestiário para a imprensa coisa que não se deve fazer. A gente já conhece tantos exemplos, tanto, até mesmo aqui no futebol, no Brasil mesmo, tanta coisa que já aconteceu: é, times que racham, o time acaba perdendo, perdendo o, o ritmo né, de jogo devido a problemas no vestiário. E o t e r r e l l o w e n s é o rei disso. É, mostrou ser um, um jogador é, me first, né? Eu antes. Eu primeiro. Meu umbigo é o centro do mundo. E nisso ele foi pro Dallas Cowboys. É, Jerry Jones mandou ele embora porque não queria o t e r r e l l o w e n s pisando no novo estádio do Cowboys. Porque o time precisava de harmonia, precisava de algo a mais. E o t e r r e l l o w e n s a única coisa que ele tem adicionado na NFL para as equipes são problemas. No Cowboys ano passado ele não foi o jogador mais produtivo, tudo bem. Tony r o m o n ã o é lá aquelas coisas como o quarterback, eu pelo menos acredito. O time do Cowboys não estava bem, mas mesmo assim, para um jogador que fala o tanto que ele fala, ele não, produz nem a, não está produzindo mais nem a metade. Então a gente tem que pôr na cabeça que agora ele tem 36 anos de idade e ele é um wide receiver, na posição onde o cara precisa estar melhor fisicamente, precisa estar rápido. Tudo bem, ele tem um condicionamento físico invejável. O t r a parece um, um menino correndo em campo, mas ele precisa aprender que agora ele é um veterano, ele não é mais um moleque que acabou de sair do, do college de futebol. E não vai acontecer mais intolerância, deixar rolar. O t r o u m a s precisa aprender que ao invés dele trazer problemas, ele tem que trazer a solução com 36 anos de idade. Principalmente pra a esse time do Buffalo Bills, que já é um time doente das pernas. Já não é lá aquelas coisas. O time tem problemas gravíssimos na linha ofensiva. Perdeu o Jason p e t e r s que era seu melhor jogador. Perdeu o Derek Dockery, que era seu melhor guarda. Foi pro Washington Redkins. s O time é muito jovem. Então, assim, t e r r e n c e pode ser uma aposta realmente uma faca de dois gumes pra a esse time do Buffalo Bills. Pro a a técnico Dick Joron, pode custar o cargo dele no Buffalo Bills. A gente sabe que o cargo de head coach na NFL é muito difícil de conseguir. O cara tem que dar um duro danado pra conseguir um, pra vir um cara desse estragar tudo. Ou seja, será que valeu a pena mesmo? Eu acredito que não. Eu acredito que o Tarões, pra aprender a ser um jogador decente, um atleta decente, ele tinha que pegar pelo menos um aninho de geladeira na NFL, ficar sem jogar essa temporada. Uma coisa que não iria acontecer, afinal, o Wal Davis ia acabar assinando ele,、né? Não tem jeito. Desculpa, Júlio, falei mal do Raiders. O que você tem pra falar do Terrell o w e n s Vou passar a bola pra você pra ser legal. Então, né, Ale? O Terrell o w e n s é um cara que é 8,80. Ele pode te ajudar muito, como ele pode te ferrar de acordo. Por quê? É um cara que joga muita bola. É um dos melhores wide receivers que já teve na NFL. Porém, o fora de campo dele é que rebenta com a gente. Por quê? Um cara que começa a falar que o Terrell. Um cara que começa a falar que o Tony Romo tá com treta com o Jason Whitten pra a não lançar bola pro a a Terrell o w e n s sendo que o Terrell o w e n s é o wide receiver do time, um dos melhores, e pode ser um caminho mais fácil pra a fazer touchdown e ganhar partidas, o cara fica bolado com uns negócios nada a ver, vai pra a imprensa, fala borracha, como já falou do Donovan McNabb, no começo era um amor entre os dois, agora os caras são quase inimigos mortais. É complicado, eu acho que, que como o time falou, o Bills fez a contratação mais perigosa dessa oficina. Não se sabe se o cara vai ajudar o Bills ou vai terminar de afundar o barco dos caras, né? É, você tem razão, Julião, mas assim, eu, eu vejo pro Bills, além de perigoso, isso pode ser crucial, Edu, porque pode,、uh, pode acabar destruindo o, o trabalho de muitos anos que o Dick John vem fazendo no, no Buffalo Bills. De arrumar esse time, fazer um time coeso, um time unido. E a gente sabe que é muito complicado fazer isso na NFL. Porque é um jogo de muita. Mexe muito com o emocional.、Ah, o pessoal acaba levando é, essas emoções de campo para o lado mais extremo. É sempre muito complicado. Você conseguir é, equalizar tudo isso positivamente, para você montar um time de futebol americano. É、realmente coeso e pronto para ganhar partidas de futebol americano na NFL, ainda mais nessa, nessa, nessa divisão que é muito difícil, é uma, é uma tarefa muito difícil para o Buffalo Bills pela falta de qualidade. que existe A contratação do t e r r a n c e pode ser crucial para o futuro desse time. Pelo menos ao meu ver, é, o Buffalo Bills não fez a escolha certa. Havia m outros wide receivers s m e e l h o r melhores, assim. Tão produtivos quanto e que não iam trazer tantos problemas. Por exemplo, TJ r u s h m a n Zada é um cara que não, nunca trouxe problemas para o pro Cincinnati Bengals no, nos vestiários, ao contrário do c h a d Johnson, ao contrário de t e r r e l l Owens. Produz tanto quanto o t e r r e l l Owens e poderia estar presente nesse time do Buffalo Bills, ajudando, fazendo melhorias. Então, assim, eu pelo menos não concordo com essa, com essa contratação. Acho que o Buffalo Bills poderia ter investido um pouco Buscando, não o nome Terry Owens, mas buscando produtividade e união pro seu time. Edu, o que, que você acha disso aí? Eu acho que o Terry Owens sempre chega pra desagregar. É, ou o time se conforma com. Ele é um garoto mimado. Ou o time se conforma em ter ele dentro do vestiário e todos os chiliques e todas as briguinhas que ele... que ele proporciona. Ou o time se conforma com essa situação, ou não vai dar certo, o time vai afundar. E eu acho que no Bills ele tem. Vamos dizer assim, no Bills eu acho que ele tem uma chance de voltar a brilhar um pouquinho. O quarterback do Bills não é uma estrela, não é alguém consagrado, não é um ídolo na NFL. Ele é o maior ídolo do time, podemos colocar assim, entre pontos. Ele é o maior nome do time, assim, entre pontos, pelo menos na minha visão. Eu acho que pelo menos. Esse ano o Bills vai ter um wide receiver melhorzinho, mas eu continuo não acreditando em playoffs, em nada do tipo para o Bills, mesmo com a presença do Terry Owens. E o próximo time do programa de hoje é o New York Jets. Nove vitórias, sete derrotas na última temporada. Foi o nono melhor ataque em pontos marcados e em jardas corridas, a sétima melhor defesa contra corridas. No jogo corrido, o Jets manda bem. Qual é o ponto fraco do Jets? A quarta pior defesa contra o jogo aéreo. O New York Jets não joga em Nova York, como nós já comentamos, ele joga em Nova Jersey. Ele foi fundado em 1960 como New York Titans. Eu não entendo essa cisma do pessoal de Nova Jersey com o nome New York. Foi fundado em 1960 como New York Titans, mas mudaram de nome em 1963. Eles têm um Super Bowl no currículo, o terceiro Super Bowl da história a ser disputado. New York Jets, que a gente pode dizer com alto e bom tom, com todas as palavras, que vamos voltar a falar de Brett Favre no podcast. Uma salva de palmas para Brett Favre no Ends. Valeu! Você vê como o pessoal fica empolgado que pode falar do Brett Favre, né? Putz, porque dá muito assunto, cara? Como rei de Brett Favre, né? É, mano, o cara nem jogando, o cara já dá o que falar, né? Agora que o Brett Favre se aposentou, agora que ele não está mais no New York Jets, como foi o Jets na última temporada? Quem sobrou do New York Jets da última temporada? Fora o nosso querido Brett Favre, o, talvez a, a estrela do pod, dos últimos podcasts, né?、Edu? Sobraram Kellen Clemens. Cara, eu acho o Kellen Clemens o cara mais injustiçado do NFL, Edu. Como esse cara tem azar? Quando saiu o Chad Pennington, ele falou: Pô, agora eu vou ter uma chance, né? Foram lá e trouxeram o Brett Favre. O que, que aconteceu? O New York Jets ficou fora dos playoffs. Mesmo antes do, do, do, da saída do Chad Pennington, o Kellen Clemens por várias vezes dividiu a posição ali com o Chad Pennington mó briga e tal. E esse ano, o Kellen Clemens. É isso aí, cara. Este ano eu vou jogar. O New York Jets seleciona Mark s a n c h e z no draft. Coitado do Kellen Clemens, cara. O Kellen Clemens, eu sempre vi potencial nele, mas infelizmente ele não vai ter a oportunidade de mostrar sua, sua habilidade no, vestindo a camisa do New York Jets. Infelizmente. Entre os running backs, as duas estrelas da equipe na última temporada, sem dúvida alguma, Edu. Thomas Jones, camisa número 20, e Leon Washington, número 29. Os caras foram muito bem no ano passado. Formaram um ótimo ataque corrido. Thomas Jones mais quebrando os t a c k l e s ali no Power Running. O Leon Washington na velocidade, no retorno de punts, de kicks. No, armas muito perigosas nesse ataque. Dos wide receivers é legal a gente destacar o Jericho Cottery, camisa 89. Um possession receiver, um cara. Com alta velocidade no, dentro de campo, consegue executar as rotas muito bem, fica livre com facilidade. Além deles, cara, a linha ofensiva do New York Jets é um show à parte. Alan Faneca, camisa número 66, talvez o melhor left guard da NFL. Dabrikashaw Ferguson, left tackle, foi a primeira escolha é, do NFL draft de 2007, Entrou no... entrou no New York Jets em 2006. A quarta escolha overall. Além deles, Nick Mangold, camisa 74, excelente center. Enfim, Edu, esse time do New York Jets tem ótimos jogadores no ataque e na defesa não é diferente, Edu. Chris Jenkins, camisa 77, um nose tackle espetacular. 29 anos desde 2001 aparecendo na NFL. 265 tackles, 24 s e s em sua carreira, 4 vezes no Pro Bowl. O cara espetacular, um dos melhores nose tackles da NFL. E a linha de defesa não deixa a desejar, sem dúvida alguma, a linha de ataque. Além dele, a gente pode destacar aí o nosso querido Vernon Golston. Outside linebacker, defensive end, híbrido, entrou na NFL no ano passado pelo draft. E teve algumas oportunidades para jogar, sofreu com algumas lesões, mas agora vai estar de volta. Os técnicos do New York Jets botam muita fé no Vernon Golston para a próxima temporada. Na defesa, Edu, vale a gente destacar essa secundária. k e r r y Rhodes, um dos melhores free safeties da NFL. Little Shepard, cornerback, acaba de chegar do Philadelphia Eagles, está prometendo uma temporada estelar realmente, de volta aos áureos tempos, vestindo a camisa do Philadelphia Eagles. E o Jim Leonard, que é um strong safety, camisa número 36, que chega aí pra a balancear essa, essa secundária junto com o Darrell Ravis, que é um ótimo cornerback, jovem, deve fazer uma, um ótimo time de cornerbacks junto com o Little Shepard. Deve ser o starter juntamente com o cornerback camisa 26 que chegou do Philadelphia Eagles. Esse time prometido, mas quando chega na hora do Vamos Ver é um problema. O time do Jets sempre deixa a desejar. Não é, não, Julião? Será que no draft eles vão trazer uns caras pra fazer diferença na hora do Vamos Ver ou não? Olha, Ale, é, foi um negócio complicado esse draft do New York Jets porque simplesmente eles tiveram apenas três pics. k Não que eles tivessem três pics k iniciais, mas. Foram trocando, trocando, trocando e acabaram ficando com três. No primeiro pick, no, no No first round, na quinta escolha, escolheram... Escolheram. No first round, no pick cinco, escolheram um q u a r t e r back Marcos Sanches. Eu, particularmente, não gostei muito da escolha não. Não acho que o Marcos Sanches é um q u a r t e r back digno de,、um, de uma quinta escolha do first round. É q u a r t e r back de first round, mas... Um first round, digamos assim, lá pro pick 20, 25, por aí. Achei a escolha um pouco alta. O Jets está apostando alto no Max Suns c após a saída do Brett Favre. No third round eles escolheram Sean Green, que é um running back. E no sexto round escolheram Matt s l a s s o n um offensive guard. Acabou o draft do nosso querido New York Jets. Não fez nada praticamente, adicionou o quarterback pra comandar esse ataque. Um backup de running back, um backup de o f e n s i do g u a r d e vamos no free agents que o negócio pegou fogo. Como é que foi, v i t i n o É, o off-season do Jets foi bem animado, ao contrário do draft. Pegou o Little Shepard, cornerback do Eagles, que não foi muito bem nas últimas temporadas, tá começando a ficar velho também. Pegou o inside linebacker Bert Scott, do Ravens, que é um ótimo linebacker, mas. Tá ficando velho também. E também cortaram o nosso querido Brett Favre. Aê, fazendeiro, volta r O melhor movimento do Jets nessa off-season foi cortar o Brett Favre? Sim! Na minha opinião. Júlio César, sua opinião. Sim, meu c a r a Edu. Cortar o garotinho de 39 anos foi o canal pro Jets nessa free agent. E o que, que você acha disso, Victor? É, eu acho também que foi um ótimo movimento do Jets. Mas o Jets sempre foi um time que a gente acompanha gente a algumas estatísticas. Eu já falei em outros podcasts que eu gosto de estatísticas. Não sou um, um, um profissional, mas eu gosto muito de acompanhar. A gente vê que eles têm um ataque. bom. Um ataque n o última temporada foi comandado por b r e t t f a v r e mas eles têm um ataque. bom. E no draft, eles se concentraram principalmente em trazer mais jogadores de ataque. Será que não seria uma preocupação melhor do Jets em proteger a sua end zone em proteger A sua zona de touchdown, ao invés de se preocupar em alcançar a zona de touchdown do outro time. Porque se a gente parar pra pensar, é, Defesas ganham campeonatos. O time que foi campeão do Super Bowl na última temporada tinha a melhor defesa. O Jets, ele tá indo pelo lado contrário. Ele e s tá tentando superar os oponentes no placar. É algo que o New Orleans Saints já vem tentando há algum tempo e não consegue. Será que o Jets não teve uma estratégia errada nesse draft? Olha, Edu. É.、Uh... Não sei, cara. Eu acredito que o Jets está muito bem na defesa. Principalmente com a adição do Bart Scott. Cara, que adição fenomenal para esse time do New York j e t s Mas o Mandorinha não faz verão, este... Alexandre. Sem dúvida, só que você olha para o resto da equipe do Jets: eles têm o Vernon Golston, que é um linebacker que está chegando forte. É um cara que tem um bom futuro na NFL, segundo os técnicos. E técnico de NFL a gente sabe que é o melhor cara para analisar um jogador. E eles fizeram uma outra adição simplesmente espetacular que foi o Calvin Pace. Essa defesa com Bart Scott, Calvin Pace e Vernon g o l s t o n e é uma defesa simplesmente espetacular, pelo menos na parte dos linebackers, ali, na assistência para a corrida, na cobertura do passe. Além disso, eles têm o Chris Jenkins na linha de defesa, e l e s têm o Sean Ellis como defensive end. Ou seja, eu acredito que essa defesa do Jets esteja muito completa muito mais completa. Do que outras defesas da NFL. Na secundária agora t e m um cornerback de muita qualidade que é o Little Shepard, é,、um、é um ótimo jogador. Precisa, claro, precisa voltar ao ritmo de cornerback starter, que ele estava sendo um n i c k e l ali, até mesmo é, quarto cornerback, ele perdeu o lugar de n i c k e l para o Josilion Henson. A gente que acompanha o Philadelphia Eagles um pouco mais sabe que o Little Shepard estava amigão dos receivers, né? Sempre. Deixando o pessoal correr tranquilo, ô、oh, Little, eu vou lá, ah beleza, pode ir lá meu filho, pega, faz cut down、um、lá, e p o i s você me dá uma camisa autografada e tá tudo certo. Mas eu acredito que se o Jets conseguir é, fazer o Little Shepard voltar pra qualidade dele de antigamente, eles vão ter uma ótima secundária junto com o Darrell Reeves, que é um cornerback jovem, o k e r r y Rhodes é um excelente free safety. Eu acho que na defesa, particularmente, eles optaram por veteranos, mas por bons veteranos, que vão conseguir fazer essa defesa andar. Muito mais força do que é na última temporada, agora que o time precisava de uma forcinha na, no ataque, precisava, claro, é, é evidente. Eles precisavam de uma arma legal ali nos t i g t ends, é, é sempre bom ter um t i g t end, principalmente é, quando a chega perto da end zone. Ali, um cara grande que consegue fazer as f o t a s bem para receber a bola, converter é, na red zone que é muito importante para o time da NFL.、É. É um time muito completo esse do New York Jets. Realmente a gente olha pro roster, a gente não vê, cara, não tem um buraco realmente ali. Olha, essa parte tá ruim, precisa mudar. Não tem. O time do New York Jets é muito completo, mas precisa dar liga. O que, que significa precisar dar liga? Precisa dar aquela consistência. Você. Vamos dar um exemplo um tanto quanto esdrúxulo aqui, mas você vai fazer hambúrguer em casa. Você não vai pegar só a sua carne lá e juntar e fazer uns disquinhos, vai botar lá, o negócio vai. Aconteceu o q u ê Vai e s f a l e c e r certo? Tem que botar uma farinha de rosca ali, aprendendo com o chefe aqui. Dá uma olhada, olha que exemplo de gordo que eu arrumei agora. Mas tudo bem, né? Pensar em hambúrguer assim. Você acha, então, Alexandre, que essa liga que e s tava faltando pro a a time do Jets chegou junto com o、um、novo técnico, com o Rex Ryan, que veio do Baltimore Ravens? Curiosamente, ele era o coordenador de defesa do Baltimore Ravens, um dos times com a melhor defesa da NFL. Será que tem bons jogadores e eles não estavam sendo bem comandados? Será que é isso? É, agora com certeza, com a chegada do Rex Wyan, o negócio vai pegar liga. Voltando a falar agora sobre o ataque do Jets, já que apontamos a defesa como principal responsável pelo não maior sucesso do time, como esse ataque comandado por Mar Mark Sanches vai se comportar? Júlio César, o que, que você acha que o Mark Sanches vai conseguir fazer no ataque do Jets? Olha, Edu. Do... Como eu já disse anteriormente ali na hora de comentar os piques do draft, eu acho que o Mark Sanches foi uma aposta bem arriscada por parte do New York Jets. Você não acha que, pelo preço que ele saiu por todas as trocas que envolveram a chegada do Jets nesse de quinto pique do primeiro round, você não acha que eles teriam conseguido um outro quarterback mais experiente de algum outro time? Eu acho que não, Edu. Eu acho que investir em quarterback. Experiente não é uma experiência muito legal pro a a Jets, né? Ano passado a gente viu o Brett Favre, entrou todo badalado, voltando d e s u a sua aposentadoria, que não sei que, e foi lá e afundou o time do Jets. Melhor mesmo é pegar um cornerback no draft. Eu, particularmente, não gostei muito da escolha do m a r k s a n c h e z Acho que o ano que vem, a classe de cornerbacks é superior A desse ano. Os, os Jets poderiam ter esperado um pouco. Eles já tem o Kellen Clemens, Poderia ter sua chance de mostrar seu potencial e tal. O cara vai esquentar o banco de novo. Mas aí depende d a cada cabeça é uma sentença, né, n o i d o Com certeza. Vamos ver se o front office do Jets apostou bem pra essa próxima temporada 2009-2010.、E Agora chegou a vez do New England Patriots, um dos times mais fortes dos últimos anos da NFL. 11 vitórias e 5 derrotas na última temporada. Foi a primeira temporada com 11 vitórias e 5 derrotas e um time que não chegou nos playoffs. Dá pra ter uma ideia de como a divisão tava disputada e como a divisão e s tava acirrada? O Patriots, ano passado, o oitavo melhor ataque da liga em pontos marcados, o quinto melhor em jardas. Alcançadas por jogo, é a oitava melhor defesa em pontos cedidos. Um time muito forte, o time do New England Patriots, comandado por Tom Brady, o marido da Gisele Bionte. i fund... O Patriots foi fundado em 1959 e se tornou o segundo time da NFL a vencer três Super Bowls em quatro anos, ao lado do Dallas Cowboys. Outro recorde do time, ele tem as duas maiores sequências de vitória da história da NFL. 18 vitórias entre 2003 e 2004 e 21 vitórias entre 2006 e 2007. O que, que a gente pode falar do time do Tom Brady na última temporada, Alexandre Branco? É, começando pelo roster, é... são tantas estrelas nesse time do p e y t o u que não dá pra gente citar apenas algumas. É. Eu, eu, é, tanto, é tanto cara bom que eu vou fazer o seguinte: eu vou passar só pelos nomes, porque só os nomes dos caras a gente já sabe mais ou menos da qualidade do time do New England Players. Assim, a gente sabe do que a gente está falando: q u a r t e r b a c k Tom Brady, camisa número 12. Running backs Kevin Falk, camisa 33. Lawrence Maroney, camisa número 39. Wide receivers r a n d y Moss, camisa 81. Wes Welker, camisa 83. E Joey Galloway, grande veterano Joey Galloway, está de volta. Mais uma temporada da NFL para ele, camisa número 13. t y a n principal, Benjamin Watson, número 84. Offensive lineman, Matt Light, camisa 72, um dos melhores left tackles da NFL. Nick Kexer, right tackle, espetacular. Logan Mankins, guarde jovem, muito talentoso. Stephen n e a l idem ao Logan Mankins. E comandando ali o negócio como centro, Dan Coppen, camisa 67, espetacular também. Edu Agora passando pra a defesa, vamos lá. Richard Seymour, Ty Warren e Vince Wilford. Dá uma olhada na linha dos caras. O Vince Wilford é um animal. Melhor nose tackle da NFL, sem dúvida alguma. 1,88m e 147kg de pura emoção. O cara é um monstro. 260 tackles, 7 sex em sua carreira. O cara é um animal desde 2004 no New England Patriots e na NFL. Linebackers. Cara. É o único lugar do New England Patriots onde tem cara mais jovem, onde tem aquele pessoal mais novo que entrou na NFL faz pouco tempo, n o v a s caras, um time completamente reformulado nessa parte da defesa. E a estrela continua sendo ele: a d a l i u s Thomas, camisa 96, espetacular, excelente jogador. E também desponta o camisa 51, Gerald Mayo. Um Astro emergente, realmente, um cara que promete muito para as próximas temporadas da NFL. Foi muito bem no ano passado, substituindo nomes como Junior Seal, que é um linebacker histórico. E, as, e eu, também o Teddy Brusk, que ainda está nesse time, mas agora vai participar um pouco menos desse time do New e n g l a n d p a t r i o t s E na secundária, a secundária do p a t r i o t sempre s muito questionada, Edu. Adicionou alguns nomes aí, o Vitinho vai poder falar um pouco melhor pra a a gente. Mas apareceram muito bem o Brandon Merriweather, camisa número 31, um safety jovem, que conseguiu agora a sua, o seu espaço na equipe do Patriots com a saída do, do Rodney Harrison, de alguns caras mais antigos. Rodney Harrison acabou se aposentando esse ano, agora realmente o Merriweather tem a sua, o seu lugar consolidado nessa equipe. E também apareceu muito bem ano passado o Terence Whitley, camisa número 22, foi muito bem. É assim, do. O time do Patriots é tão cheio de estrelas que a gente entende realmente porque o Patriots chegou a uma temporada 11.5, mesmo sem o Tom Brady jogando. A gente sabe que ano passado quem assumiu foi o Matt Castle, assumiu o ataque, assumiu muito bem. Foi a primeira temporada 11.5 da história da NFL que não chegou nos playoffs. Então, quer dizer, no England Patriots tem além de tudo isso o melhor técnico da NFL, a gente sabe disso, o Bill Belichick. E o Bill Belichick é um gênio do NFL Draft. Falando em draft, a gente tem que chamar Júlio César v e t t o r i Julião, manda o draft do Patriots pra nós, meu querido. Como é que foi o nosso querido Bill Belichick? Bom, Ale, ao contrário do draft do New York Jets, o New England Patriots teve muitos p i c k s principalmente no 2nd Round, 4. Eu vou comentar apenas os piques de 2nd Round por quê? Geralmente porque os p i c k s de 3rd Round, 4th Round, 5th Round, 6th Round e 7th Round. Do nosso querido New England Patriots, não fazem o、um、time no começo da temporada. Os caras vão para o training camp, ficam lá e tal, e acabam sendo cortados. Mas vamos às escolhas. No segundo pick do s e g u n d round, escolheram Patrick Chung, um strong safety. No oitavo pick do s e g u n d round, escolheram Ron Brace, um d e f e n s i v e t a c k l e No nono pick do s e g u n d round, escolheram Darius Butler, um cornerback. E no pick 26 escolheram Sebastian v o l l m e r um offensive l i n e m a n O que, que a gente pode dizer desse começo de draft do New England p a t r i o t s Eles estão pegando backups para suas posições. Talvez o Patrick c h u n g ganhe a posição de titular, já que Rodney Harrison, se não me engano, saiu da equipe. Confirma essa í Edu? Confirmado, Júlio César. Ele já se aposentou e não faz mais parte do roster do New England p a t r i o t s Então, Edu, para terminar, os outros serão, acho que backup, se s a gente pode dizer assim. Porque, como o Ale já disse, esse time do New England Patriots tem muitas estrelas, tem ótimos jogadores, tanto no ataque quanto na defesa, quanto no Special Teams. É um time, de, é um Super Bowl contender dessa década. Tanto é que já ganhou t r ê Super s b o w l s E você, Vitinho, o que você tem a adicionar pra gente nessa offseason? Com certeza. A maior e d i ç ã o do Patriots esse ano foi a e d i ç ã o de Leif Boden para a sua secundária. Cornerback do Lions,、um, tem uma grande carreira. Além da e d i ç ã o do Leif Boden, nessa offseason, o Patriots perdeu um dos principais jogadores, uma das principais revelações da NFL na última temporada, Matt c a s s e l Agora que o Tom Brady voltou, será que ele se sentiu um pouquinho ameaçado em saber? Não, existe m alguém que consegue chegar no meu padrão de jogo? O、Tom Brady é soberano absoluto, pode chegar qualquer outro quarterback q u e Tom Brady continua comandando o ataque do Patriots. Bom, eu Acredito que no nível Patriots, sim, Edu, porque os backups dele são Matt Gutierrez, que ninguém nem conhece, e e l Brian Hoyer, que é um quarterback que acaba de entrar no roster do Patriots, e o Kevin O'Connell, que também é um quarterback desconhecido.、Eu、acredito que no New England Patriots ele será um. um q u a r t e r b a c k absoluto. Agora, já no nível NFL, eu não concordo que o Tom Brady seja até mesmo um quarterback de elite. Vou explicar por quê. O Tom Brady sempre teve o melhor time da NFL jogando do lado dele, tanto na defesa quanto no ataque. O Tom Brady sempre teve uma excelente linha de ataque, excelentes wide receivers, o cara sempre trabalhou com o top do top da NFL. E. Ele veio do sexto round de um, de um draft de college. Ou seja, será que ele é mesmo todo esse steel? Ele é o mesmo um quarterback que ninguém olhou para o talento dele? Eu acho isso muito difícil. Por quê? Porque a gente, o pessoal lá acompanha tanto o college f o o t b a l l até mesmo a gente aqui no Brasil acompanha tanto o college f o o t e b o l Se o Tom Brady fosse mesmo um talento é, de proporções absurdas. Que é um grande quarterback que foi o que ele veio a se tornar na NFL, um quarterback com diversas, é, diversas honras, é, um dos melhores da NFL. É, será mesmo que ele passaria despercebido? Então, assim, será que ele não é apenas um quarterback comum, um cara que sabia fazer os passes com facilidade, que tinha o mínimo de habilidade, mas aprendeu muito bem o melhor sistema de ataque e defesa também? Mas... Agora, levando em consideração o melhor sistema de ataque da NFL, que é o do Bill Belichick. Será que se não fosse um Drew Brees, um d o n o v a n McNabb ou um Peyton Manning? Será que se não fosse o Peyton Manning nesse time, ao invés de 50 touchdowns na temporada de 2008, será que o Peyton Manning não terminaria essa temporada com 75? Eu aposto que sim. Aposto que o Peyton Manning iria melhor que o Tom Brady e que o time do Patriot seria soberano, soberano, em qualquer temporada da NFL que ele viesse a disputar. Um time com Peyton Manning, esse time com Peyton Manning seria um absurdo. Um absurdo. Eu não acho o Tom Brady um grande quarterback. Podem me xingar, podem falar, o que for. Mas eu, eu gostaria muito de ver o Tom Brady jogando Oakland Raiders. Eu gostaria muito de ver o Tom Brady jogando Kansas City Chiefs. Gostaria muito, porque aí sim a gente. E a ver do que é feito o Tom Brady. Se ele é apenas um cara que aprendeu bem o sistema, ou se ele é mesmo um quarterback de qualidade, um cara que aguenta pressão nas situações é, de passe quando está pressionado, e não apenas um cara que se escondeu ali atrás de uma linha ofensiva comandada por Matt Light, Dan Coppen, entre outros. Eu gostaria muito de ver o Tom Brady num time um pouco inferior. Eu, eu gostaria muito de ver o Tom Brady no Pittsburgh Steelers. Eu gostaria muito de ver, porque ele teria excelentes wide receivers, mas não teria, teria um segundo para jogar a bola, porque a linha do s t e e l e r é muito fraca. Gostaria muito de ver o Tom Brady produzindo é, nessas circunstâncias. Para provar que ele é um bom quarterback de verdade. Eu não acredito no Tom Brady como um quarterback da elite da NFL, e digo mais, acredito que Drew Brees, Peyton Manning é indiscutível, mas vou citar o nome dele, Peyton Manning, d o n o v a n McNabb, Carson Palmer, saudáveis são melhores que o Tom Brady? Palavras minhas, quem quiser, quem estiver contra mim, por favor, escrevam lá: cast.enzone.hotmail.com e me x i n g a e Júlio César, o que você acha? Bom, Ale, eu só vou fazer um adendo aqui. Então podemos dizer que Tom Brady é o m、um、mero produto do sistema do nosso amigo Bill b e l i r y Eu acredito que sim, Júlio, até porque o m a t t Castle. Não foi starter num jogo de faculdade nenhuma vez. Ele não foi titular em nenhum jogo. E aí ele chegou no New England Patriots, 3 anos aprendendo o sistema, teve que assumir o BO no ano passado e fez o que? Levou o time a uma temporada 11-5. Agora é considerado como um dos, um dos quarterbacks que estão ali no segundo escalão da NFL, prontos para comandar um time e conseguiu um trabalho no Kansas City Chiefs. E todo mundo ficou cego pelo desempenho do m a c t Castle na última temporada. E agora ele está chegando n o Kansas City Chiefs muito inferior ao New England Patriots. Eu gostaria muito de ver o Matt Castle produzindo nessa, nesse ataque do Kansas City Chiefs. O Chiefs pode ter dado a segunda escolha p r o New England Patriots e é, dado um tiro na água. Por quê? O Matt Castle pode não produzir nada. Porque tem um sistema muito bom no New England Patriots o melhor sistema de ataque da n f l Isso é óbvio. Foram três Super Bowls com, no comando do Bellet. Então eu acredito que. O Tom Brady é nada mais, nada menos do que um produto desse sistema. Alexandre, eu não tenho mais o que comentar a respeito de Tom Brady depois de, dessa aula sobre o ataque do New England Patriots. Faço minhas e suas palavras. Na verdade, eu acredito tanto o Brady quanto o Patriots. Eu acho que é muito mais mídia do que talento. Eles tiveram a fase deles. Eu vou ser apedrejado, mas eu reconheço. Eles tiveram a fase deles, levaram t r ê Super s Bowls pra casa. Mas eu acho que o time já começou a decair um pouco. E eu acho que, assim, pro futuro, Tom Brady vai v vo... o l New... r Na verdade, não Tom Brady. Pro futuro, eu acho que o Patriots vai voltar a ser um time que vai disputar o título da divisão. Mas não vai ser o Super Bowl contender que tem sido nos últimos anos. Podem Pode me apedrejar também. Cast.endzone.com. Mas é isso que eu penso. Torcedores do New England Patriots. E só gostaria de adicionar uma coisa, Edu. É, pra quem quer uma prova de que o Tom Brady é um um quarterback comum, que não está acostumado com a pressão, ele perdeu o Super Bowl pro New York Giants, né? Não produziu absolutamente nada, foi humilhado por Michael Strahan, Os Yumaniora e os defensive tackles do. do... Do New York Giants, e o John Coughlin sabia, se ele exercesse pressão na linha do Patriots, o Tom Brady estaria em apuros e ele não conseguiria jogar nem a metade do que ele joga geralmente no, no New England Patriots quando está enfrentando outras equipes. Não... Aliás, eu torço para o Philadelphia Eagles, mas eu tenho que tirar o chapéu para o New York Giants. Naquele jogo, a equipe foi simplesmente espetacular. E quem quiser me apedrejar, por favor, mande e m e i l s O último time do podcast de hoje, o Miami Dolphins, o campeão da AFC East. 11 vitórias e 5 derrotas também, mesmo número de vitórias e derrotas que o New England Patriots. Nos critérios de desempate, o Miami Dolphins levou o título da divisão pra a casa. Mas não comemorou por muito tempo, foi pro a a wildcard nos playoffs e perdeu para o Ravens 2 7 a 9 Na última temporada, Miami Dolphins, décimo、um、melhor ataque em jardas passadas. d é c i melhor o p r i m i r o m e ataque corrido. A nona melhor defesa da temporada, principalmente contra o jogo corrido. A décima melhor em parar os running backs adversários. Fundado em 1966, o Miami Dolphins já levou dois Super Bowls pra a casa em dois anos seguidos: 1972 e 1973. O time dos Golfinhos. O que a gente pode falar do time comandado por Chad Pennington na última temporada? É do, além do Chad Pennington. Ronnie Brown, camisa número 23, running back, espetacular, ótima temporada no ano passado, se livrou das lesões que vinham praguejando, o coitado, nas últimas temporadas, agora ele teve a chance de correr com a bola legal. Nos wide receivers, tem que falar do Ted Gin n Jr., ótima arma no retorno de punts, foi muito bem na última temporada, mandou muito bem. Nos tight ends, Anthony Fassano, chegou muito bem, jogou legal, deu uma ajudinha boa pro a Chad Pennington, conseguiu, é, Faz, conseguiu aparecer bem quando, quando no ataque. Na linha de ataque eu gostaria de ressaltar o excelente trabalho dessa linha. E claro, o Jake Long, camisa 77, que left tackle espetacular, ajudou o Dolphins numa, numa melhora assim. Vamos dizer, foi um abismo realmente que separa a temporada do Dolphins 2008 para a temporada do Dolphins de 2007. Uma temporada 1-15 para uma temporada de playoffs. 11.5. Então a gente já pode falar mais ou menos nesse patamar. Na linha de defesa, legal a gente ressaltar o Jason Ferguson, camisa 95. Ótimo jogador. No corpo de linebackers, eu adoro esse cara, Joey Porter, camisa 55. Um linebacker que joga muito físico. O cara pega muito forte quando vai mandar o teco. Ótimo cobrindo a corrida. Melhor ainda cobrindo o passe. Joey Porter é um linebacker muito completo. j o e y Potter teve apenas 18 s a c k s na temporada. s a né? O cara tá fraco, tá jogando muito mal, né? Ele sozinho já teve mais s a c k s que muitos times da NFL. É, verdade. É, é simples. j o e y Potter é sinônimo de s a c k e sinônimo de tackle atrás de tackle. O cara é uma máquina, excelente linebacker. Vindo do Pittsburgh Steelers, que é realmente uma escola. A gente sabe muito bem disso. E eu gostaria de destacar na s e c u n d á r i r a o Jeremiah Bell, que renovou seu contrato com o Miami Dolphins para essa temporada. Foi muito bem no ano passado, camisa número 37. E aí chegaram os Rookies, né, Julião? O que, que você tem para trazer para a g e n t e do draft desse ano do Miami Dolphins? Bom, olha, nesse draft de 2009 do Miami Dolphins, Eles deram um foco maior na secundária e no esquema ofensivo Wildcat, que fez tanto sucesso ano passado q u e foi disseminado pelos times da NFL, como o próprio p h i l a d e l p h i a copiou, e dentre outros. Começou no Miami Dolphins, a galera olhou, viu que o negócio funciona legal e mandou bala também. No first round, no Pique 25, eles escolheram Vontain e Davis, que é um cornerback que vai ajudar nessa secundária do. O Miami Dolphins, que ano passado não foi muito bem quanto o passe, foi a sétima pior defesa quanto o passe. Então podemos dizer que foi coerente o Miami Dolphins nessa primeira escolha. Na segunda escolha, escolhemos o quarterback Pat White, que é um quarterback scrambler e vai ajudar demais no esquema do wildcat. Não vai ser o cornerback titular. Ted Pennington vai comandar essa equipe, mas na formação Wildcat, Petro Opae deve ser o nome escolhido para ficar atrás do center, correr, tentar receber bolas, e aquela coisa e tal. E no outro p i c k d o segundo round, no p i c k 29, escolheram outro cornerback, Sean Smith, como eu já disse, com, mesmo, com o mesmo propósito do v o n t a i e deles, ajudar o ataque contra o p a s s E então, meu caro Vitinho, o que você tem a adicionar para a gente dessa offseason do Miami Dolphins? A a u s s e do i a m Dolphins se baseou mais em re renovar com seus antigos jogadores, porque trouxeram apenas 5 jogadores, e pra mim a mais importante foi a contratação de Drew e b Wilson, o Safety Raiders. É, dentre os que renovaram é, ficou Jeremiah Bell, Safety já tá já c o m 31 a n Offensive s também O o t a c k l e Vernon Carey, e o Inside Linebacker Shane Crowder. Só uma, só uma adição, Edu. É, o Júlio tava mandando é, bem no draft ali, falando sobre o Pat White. E uma coisa que o Pat White deve adicionar pelo, pra a essa equipe do Miami Dolphins é na posição de wide receiver, Edu. O Pat White, muita gente não sabe disso, mas ele também foi wide receiver jogando por West Virginia. Foi muito bem. O Pat White foi, inclusive, é, MVP do Senior Bowl, pra a quem não sabe. É um, é um cara que tem muita qualidade, um cara que tem muita visão de jogo, joga como quarterback, também é, sabe como é estar na posição de quarterback e ver como o receiver faz a rota ali, como ele vai desenvolvendo é, correndo pelo campo. Isso é muito bom, ele pega muita visão de jogo e, pra a ele, como wide receiver ali, jogando no w i l e c a t deve ser uma arma e tanto pro. Pro a a Tony s p a r a n o no Wildcat, que é uma formação que deu muita dor de cabeça no ano passado. Mas eu sei que o Júlio tem alguma coisa pra a comentar sobre o Dolphins. O que, que você quer comentar sobre o Dolphins, sobre o Wildcat, sobre esse lampejo de talento que teve na última temporada? Será que o Dolphins vai continuar forte assim na próxima temporada, Júlio? Então, Edu, o que eu queria ressaltar aqui no caso foi o progresso de 1,15 pra a 1,15. Em apenas duas temporadas do Miami Dolphins. Foi assim extraordinário o progresso do nosso querido Miami Dolphins. Apesar de ter chegado no, no World Cup, levado uma sapatada d o Baltimore Ravens, a gente pode dizer que talvez foi o time que teve o maior progresso de uma temporada para outra dos 32 times que estão na National Football League. cara. É o que eu tenho para adicionar. É, mas、não. o que você acha? Isso vai se manter? Todos os End Zoners, na verdade. Essa é uma pergunta direcionada a todos os End Zoners. Vocês acham que isso vai se manter ou foi só uma fase e o Dolphins vai cair de produção nessa próxima temporada? Eu acredito que vai manter simplesmente porque conseguiu deixar o Chad Pennington no time. Manteve a base para a próxima temporada e o mais importante, eles têm Bill Parcells como General Manager. O cara é espetacular. Onde ele põe a mão vira ouro. O Bill Parcells é simplesmente fenomenal. Um excel... Foi um excelente técnico de futebol americano. Agora numa posição mais no escritório ali, mas interferindo ainda em campo. Ele que trouxe o Chad Pennington pro time do Dolphins. Conseguiu um comandante realmente pra a esse ataque. E. É... Que temporada fenomenal pro a a Miami Dolphins, né? De, on... de 1:15 pra a 11:5. Cara, espetacular. Simples, cara. Planejamento. Não se deixaram abater. Montaram o、um、time da forma certa. Trazendo as peças para pra, as posições vagas. Fizeram o certo, Edu. Simplesmente isso. E, Vitinho, o que você acha? Eu acho que o Dolphins vai fazer uma boa temporada. Mas eu queria comentar sobre o p i c k do Dolphins. Dos Chan Smith. Coreback r safety de Utah. Era cotado para ser o primeiro cornerback. O safety antes do draft. E foi acabar pego no. Último pick do... do 2nd round, se não me engano. Eu acho que ele vai dar muito trabalho para os quarterbacks ano que vem. É, ele é um cara que é apontado como um jogador bem físico, né? Vamos ver o sucesso do Sean Smith nessa nova temporada. E essa foi a AFC East. A divisão do Miami Dolphins, do New England Patriots, do New York Jets e do Buffalo Bills. Agora, como já é de praxe, nossa pequena mesa redonda aqui. Melhor e o pior da divisão. Começando, Alexandre Branco. O pior da divisão, na sua opinião? Buffalo Bills. Júlio c á s a r v i t o r i b o m a l e e tô contigo. Buffalo Bills. E você, Vitinho? Eu também acho que o, último, o pior vai ser o Buffalo Bills. Eu completo o couro, Buffalo Bills, o pior time da AFC East. Vai segurar a lanterna i n h da divisão. E o melhor time da AFC East. Vamos começar agora ao contrário. Vitor Freire, o melhor time da AFC East. Quem vai levar o título da divisão pra casa? Eu acho que o Patriots leva esse ano. E você, Júlio? New England Patriots. E você, Alê? Vai depender do Mark Sanches aí, mas eu vou no New England Patriots também. Eduardo Galvão, eu fiquei inclinado a aquecer a, ao seu palpite, Alexandre Branco. Mas eu diria que o Patriots também. Eu, não, eu penso no, no, no Jets surpreendendo, mas o título vai ficar com o Patriots mesmo. É, mas é, é engraçado isso, né? Eu acredito que pelo menos p eu l o menos e tive essa, essa sensação. É, é meio complicado a gente falar q u e vai ganhar essa divisão, hein, cara. Quem é o pior, todo mundo chega num consenso. Mas quem pode, assim, levar o título da divisão? Assim, ninguém pode afirmar com plena certeza. Eu, pelo menos, eu digo isso. Eu não posso afirmar com plena certeza que o Patriots vai levar o título da divisão. Os outros dois times, Jets e o Dolphin, são s bons candidatos também. Até porque, Edu, eu vou ser, vou ser meio do conta aqui e tal. Não é que eu simpatizo com o time que e s tá lá em último e tal, mas eu acho que o Buffalo Bills tem um bom time também, apesar de estar um passo atrás dos seus outros companheiros de divisão. Mas eu acho que o Bills pode dar uma pressãozinha legal nessa equipe. Tanto que ano passado começou com 5 vitórias e nenhuma derrota. Aí o time desandou, digamos que deu pau o、no、negócio lá, e os caras começaram a perder jogo, atrás de jogo, jogo, e ficaram com 7-9. Mas o Bills é um bom time. Mesmo com o Trent Edwards, não são da bola. E com o Terry Owens falando a suas s pequeninas besteiras, por aí, né? Chegamos ao fim de mais uma edição do Endzone. Foi um prazer fazer esse programa na companhia dos meus queridos amigos Alexandre Branco, Júlio César e Vitor Freire. Alexandre, um abraço, tudo de bom pra você. Eu prometo que o programa sai mais cedo essa semana. Oh, meu querido, não se sinta pressionado. Fica sossegado, vai na boa trampo é trampo. Mas é claro que a gente quer escutar um Enzo no mais cedo possível. Mas, cara, fica sossegado, saiba que é uma satisfação poder fazer o programa ao seu lado, assim como ao lado do Vitor e ao lado do Júlio. Cara, sensacional mais essa edição, muito obrigado. E eu me despeço de vocês passando a bola para Júlio César Vettori. Julião, aquele abraço, meu velho. Valeu. Valeu aí, Ale. Valeu, nossos queridos Enzo-Nores, d por mais essa edição do podcast. E é como o nosso querido Ale já disse, foi uma grande satisfação trabalhar com os nossos podcasters aqui, os e n d z o n e r s E o merchan de sempre. Sempre que puderem, passe na comunidade lá do Filadelfa e g o Brasil. Agora chegamos a mil membros. Finalmente, após dois anos de muita batalha, muita peleja, aquela coisa e tal, chegamos lá. Palmas para a comunidade do Filadelfa e g o Brasil. E agora, eu me despeço dessa edição do podcast, passando a peteca pro a a meu amigo Vitor Freire. Abraço, v i t i n h o u e l e abraço pra a você, j ú n Vamos terminando por aí. E vamos passar a bola para o nosso querido multi-homem agora, Edu. Vai ter troco essa, Vitor Freire, vai ter troco. Bom, eu me despeço também, Vitor. Um abraço pra a você, um abraço pro a a Júnior, um abraço pro a Alexandre. Um abraço para todos os ouvintes. Acessem a página, deixem comentários, entrem na comunidade do Philadelphia Eagles, mandem e-mails, cast.endzone.com. Vamos gostar muito de saber o que vocês pensam sobre o programa. Um abraço, tudo de bom para vocês e s s a semana. Fui!